wananchi sasa nizungumzie hatua zilizochukuliwa na serikali kutokana na uharibifu mkubwa uliotokea katika shule hizi kazi zilivyokadizrip zilivyo, kama zilivyoelezwa awali serikali imechukua hatua zifuatazo kwanza ni kusitisha masomo katika shule hizo mbili lakini pili kuhamisha kwa muda wanafunzi wote 1323 wa shule hizo mbili kwenda katika shule saba tofauti. Lakini ya tatu ni waamuzi wa kuzijenga upya shule hizo mbili ambapo tayari hatua za awali za ujenzi zimekwisha anza. Sasa nizungumzie kuhusu kuwasambaza hao wanafunzi na shule ambazo watakwenda. Ili kutoa athari kujifunza kwa watoto wetu wa shule za sekondari za Nyakato na ihungo serikali kupitia ofisi ya Rais Tamisemi imewasambaza wanafunzi hao kwenda shule saba ambako watasoma kwa muda Shule hizo ni pamoja na Kahororo na umwani ambao ziko halmashauri ya manisipa ya Bukoba Biharamulo na Nyakahura ambao ziko halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Kishoji Lakini Biblia shule kumi za mwisho kitaifa kiziangali ukiziangalia ukiziangalia ipo ambayo tunategemea wafadhili na ipo ambayo tunaitegemea pesa zetu za ndani lakini kwa kifupi miradi ambayo inatamkwa kwa sasa ambayo halmashauri inapanga kuitekeleza kipao